Tache, Ianche și Cadir, De Victor Ion Popa Adaptare radiofonică De Mihai Zira Erau acolo În târgușorul acela provincial Trei prăvălii modeste Întia era lui Tache A doua Era lui Ianche și cea din urmă și micuță de tot a lui Cadâr. Casa lui Tache și casa lui Ianche erau construite absolut la fel, numai cu totul altfel sugrăvite. De pildă, zidurile casei lui Tache erau roșii, iar tabla de pe acoperiș albă, pe când casa lui Ianche avea zidurile albastre și tabla de pe acoperiș roșie. Firma lui Tache, pe care era scris doar la take, era negre cu litere galbene, iar a lui Ianche, galbenă cu litere negre. Căsuța micuța lui Cadâr și firma lui luase de la fiecare câte o culoare, așa de pildă zidurile roșii, tabla neagră și firma galbene cu litere albe. Tache și Ianche țineau mărfuri la fel, coloniale, un pic de fierărie și mărunțișuri de marchitanie numai ca dâr, avea specialitatea cafea, rahat și tot felul de dulciuri. Era vreme de vară. Toate cele trei prăvălii aveau perdele în față cât ținea micul trotuar provincial, firește și ele deosebit colorate. Cald și zăbușal. Ghiceai apropierea serii, dar văpaia amiezii se prelungea s tot fi fost ora cinci. Ulița era pustie și nu se auzea decât, foarte departe, undeva, cântecul trist al unei flașnete. Toți trei negustorii, ușor și comod îmbrăcați de vară, dormitau pe scaune înadins puse în față, fiecare la prăvăria lui. Hmm. O cabe. Ei, și ce-ți -mi spui mie asta? Da, cui să-i spui? Și mă interesează pe mine dacă ți-i cald sau dacă nu ți-i cald. Dacă ți-i cald, nu casă și te răcorești. ci eu parcă pot să te răcorească. Da, ce te-am rugat o să mă răcorești? Ei, ei, poftim, acum tot eu nu-l las. Mă rog ținuțilie de se vorbește atâta. Ce ce te privești pe tine dacă mi-e milenii, ori nu milenii? Păi dacă-ți fi filerii, ai dormi, măi. Păi dorm, tu nu vezi că pentru păi că te rog să mă las în pace să dorm. Păi, păi. Ia-te, uite, pe căldura asta și lui iarde de cântată. Păi, dar ce? Parcă el cântă, cântă mașină. Da, da, el dă de mână mă, de ce ești prost măi taci, el dă de mână încet și mașină cântă tare. Te rog numai să ei că nu pot să dau. Nu, nu eu, Turcu spărăi. Spune-i spune să tacă. Nu pot ca l trezească. Zău, dar el de ce mă trezește pe mine? Ei, cadem. <sus> Eu pus și-i dau cap un calup de sopun. <laughs> eu domnule, ăsta e surd tot când doarme. Tot de trezește Nu no, mă mișc de aici nici mort. Da, ei, dar ce crezi că am să mă mișc eu? Eu mai bine stric pe el un calup de sopun. Trecă, strică! <laughs> Iauzi, domnule, cum scoară Aici Asta nu mai e turcă, ăsta e turc, curat armăsar persan. Măi, cadâr, Cadir! Ei! Da. Și fac cum, băci. <gângă> eu n-am făcut nimic. Să pun o făcut, așa, un să pun prost, eu îl arunc la catedră și el mi merește în zid. Fic, te că nu mai dă niciun să mai vin, or nu mai vine. Ei, uh, uh, o să vin, dacă o să vreau și dacă nu o să vrea, nu o să vin. Și gata. <gângă> Sau o cultură mare, cum învață ea, poate că nici noi dăm. Păi, ne, -ne, -ne că băietul meu nu învață tot la Academia Comercială. Păi, școala e totul pentru băieți și pentru fetime. Vă domnule, și-l iasă la armată, nu-i lăsă nu, nu vorbesc serioși și ți țințată de Dar parcă tu ce folos ai veni ți-a venit băietul? Îl vezi? Nu-l vezi? Am, am, și mă mândresc. Că am goziemite flăcău, voinic și deștept. e de dom'le, că nu ești tu chiar așa de prost, dar tot negustor prost Ce? Tu nu știi să de decât marfă pe care noi ai de vânzare. Da, și Vrei să spui că nu-i marfă bună? Bun, foarte mm. bună, zice cineva ceva. Eu chiar mă mir că a ieșit așa o marfă bună dintr-unul ca tine. Nu mai spune. Dar, păi, bine, mă, nu-ți aduci tu aminte cum eram când am deschis noi prăvăliile alături. Ce vorbești, mai erai acolo un biet, pe de negustoră, Ce te pui tu alături de așa o flare de băiet, cum e Ionel? Păi de negustoră? Păi a avut un noroc că eram noi prieteni, că ți-a arătat eu ce era să-mi arăt Ascultă, tu ai mai spus de câteva ori prostii asta, știi? Tata! Ionel! <laughs> Unde-i fost Ionel Flăcăul, tate? Din dos pe bancă, mă uitam la tre. Tată, ia scoală dumneata, hai. De deci. ce? Scoală și du-te și te sunt, îmbrăcat? Ioti, uite cum poruncesti, bă, tu m-ai făcut pe bine, eu te-am făcut pe bine. asta a fost sădată, acum gata, suntem făcuți amândoi. Ui, Ioti, stai, stai, stai, stai, că vine babu a Ascultă, eu dorm, să nu mă trezește călăsul, că te ia mama dracului. Nu lasă că te las cu dânsa altul. O, sofei, mă-și cadăr ăsta fi de O, doarme. Mă dă la Dantache aici. Dantache! Safi, ai? Am, am 128. Uh, scump pe foc, Maica! pe foc! Nu pot să dau atâtea aparate pentru o pistă de colivă, Maica! Nu pot să dau mai ieftin, în babă, în ceartă și ne-a pe alături la ei, ca tipul noare. Mai, Ea... mai ieftin să-ți poate, ioner? Nu, nu de voi, stăpân. E... E, da, hai, hai să-ți mai las eu de la mine 8 lei. Așa, Maica, așa. Sunt Dar bomboane n-aveți? Da, Tate bomboane ai? La cadâr? Fof, la cadâr! Hei, jupru în cadâr! Hmm? Bomboane! Hmm? Bomboane, bomboane! Avem, avem! Așa, avem! Venim împra oale! Hai! Ascultă, Ionel, i-ai lăsat mai ieftin? I-am lăsat câțiva lei. Prost, foarte prost! Mâine să vii să ceară din pomană. Ei, hai zic să fii cinstip să nu dai lipsă la cântar. Dar inimă bună la negustorii e ca o vacă înhamată la arioplan. <gântu -i> hmm? <gântu -i> Știu, dar dumneata de ce n-ai vrut să-i vinzi? Știu că ai agelași prețuri ca tata, nu? E, ba da, da! de ce să stric obiceiul? Ce? Noi facem aici, hoții de clienți pentru un flec de cinci parale? Ne v-am găsit, papa! Ana. Ana! Fata mea! Ce mă vezi? venit? o surpriză! Asta e o surpriză, iar zic ce eu că e o surpriză. Ia. Papa, și nu mă sărut? Cum să te sărut? Să te sărut, mie rușine să te sărut așa de prost, oh, îmbracat cum se. Așa o ocupană ca tine, mă duc să mă îmbracă, ha! Nu, nu, lasă, lasă, că ar putea ierte, paia. după aia. Ui, pa, mă Papa, mm. sărută Pa, fata, l va, tată, vată, unde-i, Maică, tu te vadă? <gri> Ascultă-mă, mai se dioză în domitocon, chiar frumoasă de-a bine, E frumoasă de-a bine, Mai Ma, înțeleg să-mi facă data complimente, când m-a văzut de doi ani, dar tu... Și mă, vezi, ce complimente Asta nu sunt complimente, mai ești așa de frumoasă, așa de frumoasă, tu ești mai frumoasă decât cât când era logodit cu mine, <gri> Și era așa de frumoasă, cum nu era alta mai fr nu, se decădea. Hei, ce-a suncut cu a făcut eu, m-a sunat cu m-a sunat cu m-a sunat cu a sunat cu m-a sunat cu m-a sunat cu m-a sunat cu Hai de repede să-i vadă si păcatul solitație si cădere! Tata vine imediat! Și ce mai face moșcadir? Pai, ce să facă, doar mi se racuida, ci grija! Pai, tot nu s-a însurat! Ia sa un păcatul să a faci Ascultă, da să nu ispui, ia sa te ase mari dureri la ei, nu lui. Eu acum mă duc să mă am adăzit sau să le ia pe tine! Formos este. Formos ca un trandafir de la ei, formos este. Ana Niche, n-apoi venit. Dai voi, că s-aruta-mi. Ana Niche. Ana Nichea ta, i-a fost dor de tine. l ai uitat spune drept. Asta, fată, i-a tu făcut. Asta scafată așa formos, măi! Haide, nu mai vom Halal, bă! Asta soare în casa este -mi. Asta soare la inima bătrân este nu Numai cadăr singur este Moș hai să mă faci să-mi... Ana mic, iubește-mi puțin, moșcadăr bătrân! Viața ride puțin! Da, te iubesc, moșcadăr! Te iubesc mult! Uh, uh, uh. Așa micuț plecat? Așa, frumos, întors! <gătă> da, da, Măi, da, da, da, Ianchima, da, <gătă> da, da. mă, asta nu-i fata ta cu e. Știu și eu ce să fac, mai dacă n-am putut să am o fată, salut! Eu o să mă mulțumesc și mână frumoasă! Cu menorocire, ce, ce simt, vrei, me da? nu? Acum mă duc puțin în casă, îți mă aranjești și mă întorc! Măi, de hani, frumoasă fata ai făcut. <laughs> Ei vezi imediat te-ai convins și tu că am făcut eu, e că îmi place, mai strașnic. Nu mă, mă peverenchimat, tu spui că îți place, ca să cred eu că nu ți place, dar eu știu că îți place. Ah, uite uite, domnul ventilator? A, e, Ei, e, ce poți bata domnul ventilator? Un săpun, băi un săpunțac! Mă rog, ce mai ai tu pe mine așa? Cine sunt eu? Tu ești ventilator, mă! E, e, ca... e, bine, nu vorbești, Iancu! Așa o fată frumoasă ai făcut tu! Dar cine crezi, mă, păcătosul împăratul franțioză? Vine, vine, Anca, mă, ia vine! vine Stai un moment, Hai asculta -mă. tu nu vrei să te măriți? Are așa un juvaier de băiet cum nu se mai află pe fața pământului. O să lui. mai spui da. Cu minte și rodnic nevoi mari. Numai cât s-a uitat pe stigat la fata lui Leibovici, și i-a și făcut un copil. Ne? <laughs> Uite, ia, se știi că acum chiar mă supă. Nu te cred. Se știi că plec. Nu te cred. ia sunt un dubitor. Nici asta nu cred. Uite că am aplicat! Uitați-vă la el! Uite ce econom calcă! Merge pe vârful picioarelor ca să nu strice trotuarul primării! Și încă el nu-i nimic să-l vezi pe strul! Mă rog, are parale! Și, și ce care are parale? Mă rog, dacă tu vrei numai decât stimăriți cu el! Și de ce nu? Apoi așa de târziu îmi spui! Trebuie atunci să te trimit la altă școală! Fiindcă așa una ca tine care vrea să mărite cu așa unul caștrul, trebuie numai decât să aibă un capital și să învețe să deschidă imediat o fabrică de sopun și una de parfumerie. Săracul de el. Dar nu săracul de el, săracul de cine lângă el. Când de ziu mai mergea, pisemne că se spăla cu apă tare. Dar acum, de când faci comerț de cereale, a căpătat un miros foarte curios. Îmi pare foarte rău. Văd că nu echip să ajung femeie bogată. Hai să-ți fac pe plac și să-l trimit la plimbare. Dar de ce să-l trimiți la plimbare? Mai bine plimbă-ți tu cu el. Dar trebuie să-ți cumpri un roșitor, să-l ții la răcoare. Ei nu, nu, nu, iau. Dacă nu-ți place, ție, nu-l iau da. Am să-mi caut și eu un alt bărbat. Ei, las, lasă. Lasă-mi-ți mai căuta tu. O să-ți caut eu când o venit vreme. Dar de ce-mi cauți, dumnata. Lasă-mi caut eu! E mai simplu și mai sigur. Dacă voi să vă ascultăm, cum ziceți, și să luăm bărbatul ales de voi. Trebuia să ne faceți acum 200 de ani, nu acum. Ei, vezi, Tachii și proaștii am fost amândoi. Eu ți-am spus să-i făcut acum 200 de ani și tu n-ai vrut. Da, da. Dumneata glumești, dar Ana are dreptate. Suntem oameni moderni, să ne mai încurcăm de fleacuri. Sigur că... Tachii, tu auzi, să știi că fleacurile suntem noi doi. Este nu mai spune nicio vorbă. Stă cu gură că scată că o ciobotă ruptă. Dar și el face ca mine. Că dacă zice Ana că se mărită singură, lasă să că ea. Dar eu știu că tot eu am somărit și m-am gândit și am socotit și am vorbit și cu unul și cu altul și am întrebat și pe unul și pe altul Dar pe mine, ce? pe mine nu mă întreb pe tine? He, dar de ce să te întrebi pe tine? Dar ce ai făcut-o tu? Nu, oh, ai făcut-o dumneata, dar pentru cine ai făcut-o? <laughs> de unde vrei să știu eu pentru cine am făcut-o? Da, da, eu știu E bravo. Și mă rog, ție, pentru cine am făcut-o eu? Pentru mine. Eu sau <laughs> o, <n> -o tati. <laughs> Și uite-te la el ce serios vorbești. Chiar vine să-l crezi. Apoi poți să mă crezi este, din Stai, stai, stai, stai, omule. Ți, ți vine să râzi, de aici să buclu, mă. Niciun bucluc tată, e foarte simplu. Noi doi am hotărât să ne căsătorim. Da, papa. Ia Ei, comedia dracului! De cum se poate să vă gândiți la așa o prostie? de ce prostie? Cum? E foarte lung. O, e cum spui tu, dar tot prostii se cheamă. Stai, stai, mai băiete, eu mai încet ușor când începe lucrul dracului. Păi, de ce, tată, dracul? Deci că mai ai întrebat de ce, pentru că asta nu se poate... Dar de dar nu ce? Nu se, se poate, mai băieți Dar nu se poate deloc. Dar chiar deloc f -a f -a gândi, dar de loc. Să poate, Dar nu mă gândesc a cine de voi, de să mă gândesc, nici tu trebuie să mă gândesc. Dar spune și tu vor, o vorbă, mai tai. Uite mie mi s-a tăiat picioarele. Ascultă mă nenie. Dar nu ascunde-lo. Hai, Eu nu ascund. Uite, se te ascunde Spuneți-ne care e pricina. Copii, mai da a depoiat sliv, treabă, la care nu m-am gândit în viața mea să mă fi tăiat, nu m-am gândit. Ei și. Mi-i cum Nu ne-am gândit. Și cum vrei să faci așa un o la care nu te. Nu să poate... că nu era de făcut? E bine, astea sunt fleacuri. Începeți și dumneavoastră să faceți ca toți părinții. Și ce asta e o Nu sunt de părinți? Da, dar e o greșeală care nu rezolvă nimic. Ne de degeaba. A, ah, poate că nu mai puteți să vă mândriți Cați ați ales dumneavoastră, nu? E bine, trebuie să înțelegeți un lucru. De hatărul chefurilor și nazurilor dumneavoastră, nu o să ne ucidem noi, doi, viața. Scurt! Este... Te vorbești și tu, vorbă, mai mai Nu ce spune o de ta. Vorbește din chefuri, de nazuri și ne ucideri. Si ma non va tale, i due non dai? Gata, gata, destul, non mai discutiamo. Da io non discut. Non mai discutiamo. Voi dici Conci, se non discutiamo? Papa, am zis gata. Ne neanche. Ionel, anche in discussion. Se vede che mi merito a prostata. Ei, bravo, forte i bili. Ma è Destul, papa. Vorbim altădată când sunt liniștit lucrurile. Dar eu zic să așteptăm să se liniștească, așa, de mult, oh, să oh. nu mai vorbim deloc. de loc. Asta vom vedea. Deocamdată sunteți peste măsură de nervat ca să mai puteți discuta. Sunt și eu e nervat, dar de ce să fiu eu nervat? Eu sunt foarte liniștit. Ei bine, atunci și e nervat și dumneata ești liniștit. Să fii la dușmanii mei, așa, un liniștit. Cine oh. e acum? Să adună aici mahalaua? N-are decât să adunați. E bine, papa. Mie nu-mi place să vorbești cu mine, așa. Să știi că dacă mă mai superi, mâine plec înapoi la București. Ibrahim, o să mai fie o surpriză. și de ce să nu fii? Dacă mai ai una în Dai dă-i vreo bușă la aceea! Hai, hai, hai, hai... Păi, mai spui ceva dacă poți! Ai văzut? Tot ea s-a supărat! Eho! Și vedem, să vedem, să chipșim! să mai vezi, măi, n-ai văzut? să mai chipșim! Ai văzut? Plângea. Eu nu plâng. Noi am crescut strâmb oriei. Nu mai știu nimic. Acum ce facem? <tri> e. E fată, dragă. Presimni că eu undeva scris că o dragoste frumoasă trebuie plătită neapărat cu o suferință mare. <tri> M-aș fi mirat să câștigăm tot fără să dăm o plată de câteva lacrimi. Câteva. Cine știe te ne mai așteaptă. Ana. Da. Trebuie să plecăm noi. Și ei. Abia acum îmi dau seama cum ar rămâne. Da atunci... Atunci nu știu. Sunt amețită de toate astea. Oh. Moșcăderea. Moșcădări. Ai auzit, moșcădăr? Ai auzit? Ai auzit tot. Sărac voi copii, rău oameni, rău viața. Și acum ce facem noi? Spune-ne, moșcădăr, dumneavoastră ai fost întotdeauna bun cu noi și ne-ai dat sfaturi și ne-ai mângâiat. Moșcădăr, spune, dragostea noastră e pacat? Unde dragoste-mi este Ananichi, păcat nu este. E, păcat este în viața la un singur. Și săracadări iubit odată fata frumos creștin fostată de la el și el frică de fata creștin și lăsat și suferit și plâns mult avut. Și-așa singur rămas. Și-acum cadăr bătrin și singur este frig la inimă i fost, frig la casă-i fost, frig în casă-i rămas. Hei, om ala singur, casa mic facem. Ala femei nu este, copil nu este, nimeni cadăr plângem. Ana! Tu, Ionel! Ana! Bun la Ananic este și azi, și mâine și când bătrânii este, iubim tu la el mult. El mult bun a fost la cader Cobil la cader la inimă a fost. Tu, Ionel, nu facem Ananic, plângem. Moșcădăra la bătrân mult rugam. Bine, bine, bine, moșcădăr, n-ai grijă. Atâta am și eu pe lume. Pian. Bun este, Mionel? Dar cine este? Hai, mi se a mă rog că plânge cineva. Cine plânge? Se vede că plânge. Și, vă mă rog, de ce plânge? De ce trebuie numai decât să plânge? Fata asta vorbi mai jos să. Așa unii, mă rog, pe capul meu, tachii, tachii, tachi, tachii, tachi, tachii, tachii, mă rog, tu te și vezi, te rog, de ce plânge fetița mea și spuneți, te rog, o rog eu să nu mai plângă, mă rog, ce poftește, ea nu vede că mă îmi să mă pornești eu? Ascultă cadârii, știi? Nevastă mea s-a aranjat bine, a murit, foarte comod, n-am ce spune, dar eu? Eu? Ce să fac eu? mai nu pot, mă, nu pot, măi, Ionel, măi, de ce sunteți voi, așa niște oameni? Adică ce vrei tu, crezi tu că eu am așa o inimă de câine să zic nu, dacă aș putea să zic da? Și ce crezi tu, că vreau eu să-mi nenorocesc, fetițe, și nu vreau să-ți o dau? Cum să nu-ți o dau, măi, cum să nu-ți o dau? Când te cunosc de când erai mititeală și ai de toate mâinile mele, măi, dar nu pot, mai nu pot, pentru că nu mă lasă alții să pot. Zirea la, la, la, la... de treabă Taci, taci, bine, goați, taci Ce mai este? Nu. Ai, tot mai plânge Nu, nu, nu acu s-a liniștit Acu cânta, cântă Cântă? Și asta la tine înseamnă că s-a Asta-i fata mă să cântă și se gândește la tren. Mai fii, facem acum Dar mai știu eu Ia nu mai cânta, Ana hey, E ca Spune și to o vorbă Tu ești distept câteodată Haide, mai dă-ne un sfat acolo ei, hey, Ianche, Ianche, sfat ușor, dam, cadr. Ei, hey, asta tot așa mare durere este ca atunci când Kader a avut mare durere la inimă, și asta tot durere este și moarte este și tot degeaba este -mi. O vrei, creștin, mahomedan, tot una este -mi. Frate, este -mi. Voi la fel casa este, peretele la fel, mare la fel, tot la fel. Nu mai la alta este. Așa o fi da, să fie dracul de că pe asta nu mai spală, nici se pună lui hm. Mult voim ușor spalam. A la dragoste mare este, Nimic nu place, nu mai lacrim de la copii placem. Într-o seară, după aprinderea lămpilor, în spatele caselor lui Tache și Ianche, era ca un fel de prispă foarte largă și acoperită. Nu avea balustradă, ci numai stâlpi subțiri de lemn. Granița dintre cele două case o forma un fel de geam lăc, cu ușile deschise. Trecuserea numai câteva zile de la întâmplările de mai înainte. E? Voi ce facem, bre? Stăm. ca ce să facem? Cu copii ce facem? Asta mare durere, bre. Aici la casa voi liniștit, ciubuc, tragem, dar copiii acolo stăm și plângem. Bine, ai văzut? Știam, eu nu ți-am spus. Plâng și stau la tren. Bine, taci, mă taci, mă, Noroc bine. că nu mai trece decât un singur tren până mai dimineața. Ianche, bre, păcat mare facem ala gluma de la noi. Ana, Nic, tot la ziua plângem. Asta plâns la piept ardem, Boală la piept căpătăm. Asta plâns sămânță la la oftica este. Lasă-mă, dracul, baci și tu. Ce poftei să mai fac? dai la ei voie. călcam la inimă odată. O, este cum casă de la voi, este Nu Numai afară de la uliță, altfel bopsit este -mi. Aici, la năuntru, la fel de tot este -mi. Degeaba alta cum este căutam. Mă, Ianche, frica gura de la lume avem? Nu-i vorba de lume. Atunci care frica este, M-am Neamuri de la tine? Ai, am niciun n-am. Măi atunci care frica este, mă. Ei, și la urma urmi, ce tot mă întreb? și tu ai ajuns acum în judecător? Tu, ce nu te insurat cu creștina aceea cu care te-ai iubit? Ei, așa, asta bine vorbit, Ianche. Asta moarte la inima mea a fost. Ianche, uite-mă, zicem așa. Tache, mort este. Și cadăr venit aici la Ianche și așa a spus. Ianche, bre, Ana, fata de la Tache, este, nu fata de la tine. Așa zicem, nevastă-l tău, formos ca soarele fost. Tache, formos fost, tu urât fost. nevastă stau tău, iubit Tache. Lasă-măică! Nu rădem, Ianche, răspundem ce facem. Fata, atunci, jumătate creștin este. Nu răspundem ce-a Dar Nu răspund deloc! Lasă-o eu, Ții, nu răspund! Tu plecat, armata a făcut, nevasta singur la Aici, dacă e singur, poți cu tău. Ah, Păi, nu-ți din di că mă șupe ia, ia stai, stai, stai, stai, te rog, lasă-l să vorbească. E, știi, că-mi place, mă. Dar ce, aici e vorba să-ți placă ție? aici e vorba să-mi placă bine pentru că e vorba de mine. Mă, mie mi se pare că e mai mult vorba de mine, e, mă rog. Și știi că mie mi se pare un lucru foarte curios. De ce te-super, mata? Ei, ai un interes ca să nu vorbească. Trebuie să vorbească, pot să mult mai Bun, bun, Ia, închebre, ca asta vrut, ajungem. Ei, atunci poate o putem maritam cu creștin. Ia lasă mă dracului în pace cu chestia asta. să-mi spui ce rost au avut băi Guelli italiada de din de ea. Mai spune-mă. Dar ce mă, mă, da mă primești pe mine, mărito cu cine vrei? Uite îți de poftim s-o pe, film, mă pe a lui dacă e a lui. Du-mai întrebă pe mine? -i, mă -i, cadăr, ce mai trecut prin capul lui, vezi că ai Ia ti pe tine tu să taci. Tu ești mort. Ești nebun? O privești cum sunt. Ești nebun. Cadăr, ti rog să mi spui ce știi. Că tu trebuie să știi ceva. Tu nu te amestici Auz? Ce știi, cadr? Mai liniștește-mi, că cadăr nu-i știm nimic, bă. Atunci ce bănuiești? Mai cadăr, nu-i banuim nimic, Atunci băie. ce spui că au fost? Măi, cadăr, nu-i spui că au fost, Da. Ascultă, tachii, dacă de dici taci, spune! Ai spus că-s e că-s mort. -s Ascultă, eu așa. vă rog foarte mult pe voi să nu vă jucați ca un foc. 30 de ani nu am gândit la așa ceva și uite acum am vărut în capa, cap așa o idee că-ți să-mi nebunești, Nalda. bătrân, mă, să poate să crezi tu așa ceva. Nu, tiro, nu așa, pe mine se nu e așa. Ia, chem-mă, te în ochii mei, mă uit cu 30 de ani de prieteni, înțelegi, nu? Și chiar dacă ar fi fost fata lui, tot nu se poate mărita cu Ionel, pentru că-i soră mai păcătosă. Da, Se. Sec, sec, sec, sec, Da, Ianche, închebre, dar și eu fost tânăr. Ce, acum tu? Nu cu nevasta tău, cu lui. Da turcul ei <gâng> ea nu mai ai altă prostie. Eu cunoscut nevastă tău înainte de tu cunoscut la el. Asta tu îi știm, Așa. iubit nevastal tău și i-a iubit la mine înainte și asta îi da, da, eu făr cu smarmata, turcul ea. De, a, a, a, a. Dar și mult negustorei la galas facut -a bol ala la drum cu, cu joaca pe care ai făcut-o cu Ianchi. Dar ce Aici? crezi tu că asta cu tine o faci tot? Cum bine o faci? El aici vrea să dovedească că fata, chiar dacă ar fi a ta, Ionel ar putea să o iei? Păi, dar fata nu e a mea muncă. Dar da, nu-i vrei să știu eu că e a să jur tu că e a da, Cum să asta, mă să asta? Abi, vezi? Uite ce idei poate să bagi în capul unor oameni cum se cadă? Mai lasă am fata, lui Ionel mai. Brei, ia-i ce iubește la voi. La toți voi iubește-mi, Ca viața lui iubește -mi. Asta tot glumă fost. Asta încercare fost. Cadâr vrem, aratam la Ianche, creștin, ovrei, turc, tot tu este. Ianche, pricepem inima de la batrân Cadâr. Mai bine, că dacă era fata lui, însemnează că era soră cu Ionel și chiar atunci nu puteau să iei deloc și era păcat. Eh, facem la ei o bucurie mare mai? Ha? Ce zici tu? Da, da. păi ce să mai zic, mai? tare aș fi bucuros să limpezăm lucrurile într-un fel că nu se mai poate. Ei da, dar ce ti faci cu malau măi? Ce o să zică malau? Parcă văd că pățesc o o pății păcătosul de herscu că nu-i mai calcă nici o gâscăcioară în proălii. Vrei acum să ajung să dau faliment ca el? Da, asta că mă așa e. Mai... în mahalaua asta mai voi doi negustori este, altul nu veni, măi. Socoteala tot, tot rămânem. Da, ah, dar vezi că asta poate nu-mi convine mie. Voi la fel caștigam până la astăzi. Mm. Asta adevărat este, atunci, una singură prauali făcut și amândoi avem la jumătate, E, <gători> <gători> <gători> asta e foarte bine, măi. <gători> e, așa, da. Știi <gători> că-i că că tu? tot voiam noi să facem un fel de asociație. Atunci, spargem zidul de la mijloc. Așa că foarte subțire și nu costă nimic. Și e un magazin Fruu. frumos. Știi, și deasupra o firmă, uite, așa de mare. Înțelegi? Cu niște litere mari de așa, tache mari ianchi mai, mi mai mare. Si Mi-s pun Nu, nu, nu, nu, ianchi no. mai mare. Sunt anche mai mic. Nu, eu mai mare, că eu sunt mai bătrân. Da, da, eu m-am însurat înainte, ta. Da, că da. eu am avut capital de la. Da, cu atât mai rău, eu capital mi-l-a făcut nu te sigur. te mai, mai să ne vor, mă la mi eu se negustor bun, și tu ești negustor prost. Dacă e așa, iar nu mai faci tu vărășește, vin și gata. Tu vărășești, tot am să fac, dar pe firma să fie ianchi mai mare și tatie mai mic. Dacă noi tatie mai mare și ianchi mai micetele nu fac. Gata. Bine, domne, ții așa. Uite mai, primesc. Ia să lăsăm copiii copii, să hotărească copii. Ascultă, Maico fi mai, eu am învățat de la tată o formă mare. Ci că nenorocirii este o persoană foarte delicată și foarte pretențioasă. Când de un om supărat și încruntat, îndată zici: "Poftim, aici e, mă așteaptă." Și când dă de unul vese, de ce pardon, am greșit, și se duce la altul, uite-o că vine, Cine? nenorocirea vine, uite pe babă saftă, de ce să nu-mi să vezi că vine la tine? E, seara, Ei. la dumneata am venit. Ce ți-am spus eu? Și vrei de la minibabă? apoi avem ceva de vorbit. Spune! Dar să știi, maică, să știi un lucru, dacă ți-o fi cu supărare, nu știu de vină. Yes, eu vreau să-ți fac un bine, Maic mm. asta e. Nu care cumva să crezi că mă dau și eu de partea lui. Dar și mă rog, și. păcătoasa asta de lume Vorbește mm. și nu se mai satură Ei, acum ce se leagă din mine? Ia ta-și mă din gură Dar de ce e vorba, babă safta. Ea de dumitare și De fata pânului. E adevărat? Ce să fie adevărat? Ur să se ia Și cine ți-a spus asta? S-a auzit, nu știi dumneata Vorbele bune nu se aud, dar cele relebatele pustia nici n-au apucat să scape de pe gura omului și au și făcut aripi. Ei, acu' breianchi, chiar te rog să sfârșești? Că nu mai e de glumă. Uite că să se amestece mahalaua în casa mea și începe lucrul dracu. E bine că ai băgat și -samă. Și mă rog, ce poftești mahalaua de la minibaba? E, parcă dumneata nu știi. Am auzit că vrei să-i dai voie plăcăului. Ei, ce? Păi nu-i bine, că oamenii pun la cale tot felul de lucruri. Sau vorbi să nu mai cumpere nimic de la dumneata dacă se întâmplă una acasă. Ei, foarte bine, o să cumpere de la mine, dar ce parcă pierdu ceva. Du-te și, și spune la toată lumea că nu-i dau față și gata. nu dai mă! nu dai dai nu dai nu dai mă ce-ți-am cerut. Dar ce mă eu rog, da. am vrut-o eu pe cale? o de mâini că mi-i plodul tău. Lasă-mi pace cu plodul tău, nu Vreau să mai aud el, ca-i. Am terminat. A, dacă e așa, am terminat și eu scurt. Mm -hmm. Deci, au nu sunt copiii mei. Păi, a băgați și ia de seamă. Da, nici ai dumneavoastră, nu -s. Ce? A, ah, păi, Ce? chiar așa. Dacă-i lăsați să se nenorocească, are să aibă dreptate lumea să spună că nu va spurta cum se poartă omul cu copilul lui. Așa să știți dumneavoastră. Bună seara! <hî> Ce, ce, -i? cum și asta? Ce oh, acum la problemă asta, mă dubitocului de la o zi Dar ca o scânteie de la dusul meu. Ce, acum toată lumea o să înceapă la chestia asta, Și eu sunt divin, A, Nu, eu sunt devin? vină, îmi să rău. Ce, să devin. ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, să ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, eu. ce, eu! Că așa. eu ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, am făcut Că să mă duc. Dacă mă faci tu vinovat pe mine de tot ce se întâmplă atunci mă duc și gata, și cu fată cu tot mă duc, așa să știi tu! la umblă uh. să mă! N-am să mă omor din plicera fetei tale, mă. de Decât un lucru să știi! Dacă nu te gândești bine ce faci și de se întâmplă să iasă vreo din uite-te aici în ochii mei! Las tot și pravali <sus> și casă și mă duc în lună! <sus> Foarte bine! Am să eu mai este fătuit! Tot de n-am punit impăcătos! L-ai auzit, cadire! L-ai auzit! Și că eu vă numesc prostii! Tu mă trebuie să-l să pleci! Vreau să pleci! să pleci! Și lasă și casa și provă și pe mine și să pleci! Mă rog, foarte comod! încă de pe mine să mă rai în bucățări, să-i dau fău cații, și tapă! Tapă! Tot de n-am punit impăcătos! Așa un prieten nici nu a nevoie! La urmă, la urmă, știi că să mor? Ei, n-am să mor! nu am murit bine și și n-am murit! Ascultă, că dacă s-au are el pentru mine, că poate să mă lasă singur, singur de tot, foarte bine, am să mor, am să mor! Sitiți pasul tiii, dacă am să mor, am să mor fără prieteni. cine îi primești? Da-mi voi, gata de-așa o bine, da-te-i gobi Nu-i să Vai de mine, și de mini uite că vine. Vine nenorocirea. Eram sigur. Acum eu sunt supărat. Să vezi că la mine vine. Uite-l pe Ițic. De ce să nu vii la mine, nu-i așa, Ițic? La mine vii, spune. Nu? da haide de repede, acum vorbește. Am să vorbesc. Da, Dar vorbește, repede, ca să scap. Uite, Angliot. E rog un lucru, să fii serios. Cum nici acum nu sunt serios. s a supărat. Ce? Cine s a supărat. Și a stat să am o dacă a avut el dreptate super. Mai dacă el nu vrea să de băiatul, n-ar ridica să-l dea, ci parcă eu pot să-l omor. zic mai, dacă vrea să-i dau o fată, eu o dau. Eu dau! Mă trimesc comunitate ca să vorbesc. Uite, uite, domnule, și așa o să mare o fost, da. nu găsit un alt măgar ca să trimneață? Uite, iată. Eu te rog să vorbești cu respect. Eu vorbesc oficial. Și vorbesc domnule? Și așa unul ca timi poate să vorbească oficial. Și mă rog, ce ai să vorbești oficial? Ce am să vorbesc Ei. oficial? Am să vorbesc că comunitatea nu-ți dă voie să dai fata lui Ionel. Bine. Și dacă eu tot am să o dau, ce am să recoltez eu? Ce recoltez? Ai să recoltez așa un mic faliment, sigur că nu mai cumpăr nimeni de la tine. Ei, bravo, tot mă cu ceva. Dar dacă eu n-am să dau faliment... Ia tot ai închis pravăriu. Domn, am să și deschid alta în asociație cu Taki. Așa. Uite, Angel, te rog... Fără aluzii, eu vorbesc aici uficii au. O, te rog, eu pe tine că am înțeles, ce șurupuri-i tu aici. Ce crezi că eu n-am aflat ce negustorii în vârtești, De când a venit fata și până acum, așa crezi? Și pe babă saftă, cine a trimis Cine a trimis-o? Cine a trimis-o? Mai, pe zevengiule, mai. Cum ai spus? Mai, pe zevengiule? Ce-și ce-l uspii? Ce-l uspii pe zevengi? Mai, pe zevengi? Ce-l uspii pe zevengi? Ce-l da, pe nu. Mă, ai tu noroc că nu porți o câine din că te-aș da afară cu câini mai păcătosii eu, eu, eu nu te cunosc. Oh. Dar ce crezi, că mie mi e frică de tine? Ce crezi? Pentru că țip, pot să țip și eu. Așa, da. nu te frică. Mă, mă, de ce v voi, mă, în casă la mine? Cine s Voi. De deci, ce vreți voi să aflați toți ce se petrece la mine în casă? Și eu umblu să aflu ce se petrece la voi în casă, când îi bate ruclul știi vără în sopat? ia. Ia. Ei, te rog, ești așa un om discret, că mă e super, Măi, în definitiv, faci ce puftești, dacă, dacă e fata ta... Cum? Și de ce să nu fie fata mea? Mă rog, n-are decât să fie ce, ce mă privește pe mine. Nu, mă privește pe mine, da. dobitocule. Mă rog, i fata mea... Ori nu fata mea, e fata de ce ce ce ca un prost. Dacă nu știi tu, de unde mai să știu eu? Pica eu de unde să știu? Îi și să vezi că toată malaua vorbește ca el. Mai dă de unde, dracului, malaua, ce spații vorbește. Pica cum se nu pe pese mai cum se nu pe Ca atunci oricum aș face tot nenorociri iese. Că dacă nu am marit înseamnă că ea mea și o omor. Dacă am marit Ionel, înseamnă că nu ia mea și -o atunci -o mor eu. să uiti cine mi aduce duce mie în casa nenorocire asta, P uite de la care. C păcătoș, pasobito. Da, da, fermează da, de la roflă. Ia, ia, -i suparat, ia, ia -i suparat. Am, suparat. am Voi ma să fiți Să fiți da, de păcătoși, că de data asta nu vă Dar eu să de Să ieșiți de de aici. Și să știți că nu mai am nevoie de voi. Și puteți să dați foc, pe păcătoșilor. Și puteți să nu mai cumpărați la mine. Ai bine, am să nebunesc, măi, am să nebunesc, mai cadăr, măi, zice, dacă e vorba că tot trebuie să nebunesc, cel puțin să nebunesc folos. Cal. Ei dau fată, ei dau acus-o terminat, ei, însor și Ei, Ianche, hey, asta nu bun, bre, asta acum nu bun, primejdie mare la voi, lumea ar este, nu cumpărăm nimic, Prauali altă a făcut greu, de mare la voi, nu mai, mai cadări bine gândiți și scapare bun găsit. Ia să vedem. Mai voi trebuie la să am copii, fugim. Așa. La lume spus, voie nu dat și copii singuri fără voi plecat. Atunci lumea nu supăram, nenorocirii este. E, lumea bună la nenorocirii de la om este. Nu supărat rătam. Pricepe, veni, ghebrei. Băi, da, este, este așa un plan? Că este o idee bună? Dar poftim, dar ce facem cu tachi. A spus că el acum nu mai vrea să-l lasă. Tachii nu vrei, Tachii nu vrei de la capăt. El ai bucluc la inimă, el ai negru la inimă. Bă, bucluc. El nu vrei face fericiri la copil. Scuze, el vrea să-și nînorocească copilul. Asta nu-i știm, cadăr. Dar el nu pricepi că-l nînorocești. Cum se fac? el așa o treabă ca asta? Cine nu-i copilul lui? Să-mi-i Apoi că care avea dreptate că Apoi chiar că ar avea copilul. Că nici nu seamănă cu el? Nu. Și mai bine că nu seamănă cu așa un păcătos ca el. Mm -mm -mm. Ascultăm, Ionel nu copil de la Tachi este. Ce spui? Ianche, frate, ascultăm, dar El spune acum lucru taină mare. Ionel copil de la Cădăr este. Vai de mine și de mine. și vorbești tu, să Tache. Tachi. Așa o surpriză pentru el El nu ești, El nu trebuie știm ianke juram la tache, nu-i spunem Nu juram, juram nu, Și mă rog, el nu știe Noi știm, banuim oh, numai De mine știi. Ei bine, mai mai Dar cum ai putut să faci așa o faptă rușită? ianke vrei Cadâr tânăr fost Nevasta de la tache tânăr fost Singur Azi Mâine rămas, tache, afaceri, galați, a avut inima de la cadăr păcătos, păcat făcut. Mai asta adevărat este, tache, nu mult iubeștem la Ionel. El a inima îndoit, el ban nu dam, el voi nu dam, el ajutor nu dam, nu așteptam, dam noi. Ianche, împrumutăm la mine 20.000 lei. 20.000 ce se faci cu ei? Cadr dai la Ionel copil de la el. Mm. Cadăr n-ai bani, dar cadăr muncește. Tot la viață muncește înapoi la Ianche Dam. deci ce să-ți împrumut pe tine? Cine voi? Lasă că am grijă să dau la copii. Ce crezi că nu o să i dau? Dar ce, eu sunt tachi. Hei, și nu-i fata mea? Nu-i fata... Nu-i nu fata... <sus> <sus> comedie... Da, te că e adevărat și cu fetiță. Ce e mai adevărat? E așa o poveste, ar fi ceva teribă. Nu, mă, ăla nu adevărat S -s este mare. te gânt rog foarte mult să nu glumești cu mine, Te rog, scoate ghimpile astea din inima mea, că eu singur nu pot să-l scot. <gânt> și degeaba să-și taci, că eu tot nu pot să-l scot. Spune-mi, te rog, Ada, ana a mea Ui, dat, e asta-i, știm, Cader. Ana, al tău, este... Acum, dai bani la Cader? Acum, mă, dau, măi. Și drept să-ți spun, măi, Am așa o fericire că nici nu pot să mă mai exprim. Nu știu cum, uite, vezi? Parcă ți duce o fată și parcă parcă vine înapoi. Eu acum mă duc să aduc banii da. pentru copii și mă întorc Stai, stai, să dai, să bine, bine, bine, bine. Și și dai, Și dai, să dai, să dai, să dai, să dai, să dai, să dai, să dai, să dai, să dai, să dai, să dai, să Bine, să dai, da. da. da, um, da. da, um, da. mai! dai, să dai, să dai, să dai, să mai.. Da. să mai, ce facem? Intrăm în casă, stăm aici... Stai cu alea da da. Da, da. da... la copiii trebuie fugim. Cu tren, acum fugim. Așa m-am gândit și eu. Zicem că n-am vrut să-i căsătorim și-au fugit copiii. Mai, la tine, inima este me. Cădării, știm, tu, frate, la Ianche, hosta, ama inima la tine, tot îndoit este. Da. Frica, avem mare frica. Și să spun, mai cădării, ai dreptate, așa cu capul când stau și mă gândesc, n-ar avea niciun rost, teama, dar mi teamă și lui. Mă n-ai teamă, măi. Ana fata de la Cădării este. nu săracuia săracu, și știi. Mă nu știm, el bănuim, nu mai mai. Ala, inima la el tot îndoit este. El nu vrei, Diana Ui, El o vrei, gura din la el spunem da, A la inima nu vrei. ajutam copiii, fugim, astăzi fugim. Asculta, dacă promutam la mine 20.000 lei, da de deci... la copil de la cadăr. Nu hai din casă să vorbim, să ne ea în Ana! Ana, da, vină repede cu aceea, Ana. ce papă? Uite ce-i. Papa, Ai, papa, de -mași, de -mași. Așa, papa, papa, papa, papa. Așa sărută pe-o vreiul ăsta bătrân, că el papa, e zitatul tău. Da, papa, <laughs> da, papa, al meu. Am înțeles. Ai înțeles și tu. Da. Bravo. Vina să-ți sărut, tata, tata. tata. Mm. Și du-te de-ți fă bagajele. Da. Nu te vadu taci? Bine, papa! Așa. Bravo, nene angel! Neni? Neni? De ce neni? Acum poți să-mi spui și tată, păcătosule? Bine! Bine, tată! Blegă-te! Blegă-te! Blegă-te că ai supărat! Haideți-o! Așa, măi, tatăl tău și el te lasă pe tine să pleci și-i rup inima că ți-i tată! Nu? nu e așa? Da! Spune dar te lasă să pleci ca să fii tu fericită și să nu mai plângi și să nu te mai gândești la treabă. Da, papa. Ei, bravo. Bravo, papa ai zis, Ei, dacă zici tu așa să știi că așa ai, te cred, tu trebuie să știi. Dar să știi că păcătosul tachi, nu lasă pe Ionel. Nu te speria, fugiți voi fără să știe el. Am să aranjez eu în așa fel lucrurile că lui nici nu o i pară rău când o afla ce-am aflat eu acum. Dar ce? Ei, vai din... ce... O poveste întreagă, lasă că nu pentru copii. Nu în sfârșit. Asta e altă treabă. Și uite Da. Uite-te stii bani. Da, mulțumesc, Da, lui Ionel, da. din partea lui Cădăr. Da, ajută-te. Da. Asta că explic, el, știi. Da. Și acum, du-te și-ți faci da. nu repede. L-am pregătit eu. Tatul tău, da, cu da, toții. Da, da. Și să-i spi ușa din față ca da. am deschis oblonul, blană, tot toată tot. Tatul tău. Da. Și să fii fericit. Te gândești că sunt un metru împăcătos și că te iubesc. Și că ești vata mea. Ai de, du Și, ascultă, se lasă tu și o scris sau aici că ai fugit. De ce? e un fel de certificat. Și în colț, să știi că în colț v-am oprit o trusură ca să vă duceți la tren. Ei, acum puteți să vă duceți la tren. du nu du-te, du-te. nu fac! Du-te să nu te mai văd. Hai, e miniști, și domnitorul acela de Taci care stă în casă și să vezi că încurcă lucrurile și nu mai pot fugi copii. Și nu mai e decât un sfert de până aplicat. Tachii! Tachii! ce până a plecat. Tachi! Ce? Ce-i, mă? Vine, mă ajutat! Hei, hey. hey. ce stai tu în casă pe așa o vreme? Nu-i ca în casă? Bagar și rădușit. Hei... Da, pe eu? eu Hei, ce zici faci? Eh? Greu. Greu, Greu. Greu greu -i, greu -i, da, mă. Da, s-o <sus> dus acasă, să se culci. A, sigur, lui Cipas, el n-are copii. Adevărat, n-are. N-are copii, mă. E, da oricum ia și el parte. E, da, se șecă. E, se -și sigur, se -și că dacă au crescut pe lângă el, parte ar fi puțin delici copiii lui. Da, mă, ai <sus> dreptate, mă. Taci, taci. taci. ce? s ți supărut? Nu au nimic o trăsură care se depărtează. Da. <sus> Uite, nu se mai aude. să o fi la gara. A, sigur că la gara. Nici n-ar avea auz să ducă la ora asta da, la gara. La gara. Și să vezi că trece și trece. În câteva minute. Și pe urmă, gata. Totul se liniștește. Se liniștește, băiaiaie. Bă! Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? dat la Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? la tine, Ce? Ia uite-te. O zavie! Din norociri! O fugi, babie! Hai copil, ce-ni facem? Haide. Ce se mai mai? Haide fuga la gară. Mergem la gară după noi. Haide. Haide, haide. Stai, stai, stai, stai ia către citrinul. Uite, vede. Vede numai. Vede numai. Uite, Uite intres, ei trebuie să vii! Facem cu Matista do' Pitofile! Facem cu Matista! Dragitate! Dragitate! Dragitate! Dar de ce da, nu ne-au răspuns? Poate că nu ne-au văzut. Cum așa de repede? Așa se uită. Nu se poate. Așa am uitat și noi. S-au dus. <laughs> s dus. Lasă-mi bre, lasă-mi bre, nu plângem. Copiii, întoarcem fericit. Și voi fericit, Și ei fericit, Și eu fericit. <gătă -i> și, și tu, și, și el. el. Mai, mai, mai, mai Mai Nu, nu, spune-mi. Nu, nu, spune tu. Nu nu tu. tu. unde mi tu. Spune-mi tu. Unde mai, unde ai? Mai, acum că au plecat copiii tu. să Spune-mi tu. Spune-mi tu. spune pentru că l-ai făcut, îl iubești și când l-ai crescut și l-ai îngrijit. Așa că asta nu schimbă mai lucrurile. Foarte divarat și noi ne-a făcut datorii. Da, da. Turcul nu s-a făcut-o, mă. Și nu s-a făcut nici datorii de prieteni. De să zic că știi. Ei, uite, asta voiam să-ți spun. Dar eu credeam că tu nu știi. Da, cum să nu știu, mă? Și de ce nu mi-ai spus mie? Era greu să-ți spun ce vrei. Câtă vreme era copilul aici? Nu putem. Dar ce ai zis tu când ai aflat? Dar și era să mai zic, dar un lucru tot am zis asta. Nu au fost prietenii. Foarte adevărat și uite, eu unul pentru că copiii au plecat. Eu plecat dar nici nu vreau să-l mai curaj. Da... da, și eu, nu eu Nici eu, dar eu cum am nu Așa încât, ca dârg, de acum înainte te-ai șters din inima mea. Și nici ră eu, eu nu-ți mai dăm Rămâi ră să-l Va fi trecut o lună, două, de la întâmplările de mai înainte. Pe din afară, nimic nu se vedea schimbat. Doar cei doi, Tache și Ianche, care fumau și stăteau pe bancă, păreau ceva mai obosiți, mai pe gânduri și parcă mai triști. Poate unde se simțeau ceva mai singuri de la plecarea copiilor și mai ales de la ruperea prieteniei cu cadâr. Se lăsase seara, și odată cu ea, liniștea ce ia cu minte, Caldă și primitoare, a trigurilor noastre moldovene. De câteva vremi mă trezesc noaptea la fiecare trec. Și eu mă și-l aud cum vine și vine și vine. Și cicătate, și pe urmă cum se duce și se duce Și se duce la dracu Așa o civilizație care nu te lasă să dormi. Eh, parcă nu mă trenul Și când aud un pas pe stradă tot nu se pare nu e așa? Și mie, doamne Aici vrei, bătrânețe da, Bătrânețe Și singurătate Și singurătate Ce să-i faci? Nu poți să ții pe nimeni un lanț Pe cine să ții în lanț? Chiar și pe aici dar nici să-l țin în lanț, dracul de păcătos? Acum să-l țin în lanț. Pe așa unul ca el, când era tânăr, trebuia să-l țin în dar nu era să știu. E? Eu. Dar eu. Când vine Gabriel cu poșta și mi-l scrisorile, mă topesc mai nici nu știu cum să le Se pare da. da. parcă eu ce cuzuram, apoi. E? Dar eu nu vreau să-l mai am. Aha. Bine, înțeleg. Eu ce vrei să spui tu, dar nici eu nu vreau. și degeaba, uite, stau pe colțul tăi, și le cite scrisorile, toată zulica. Păi ce vrei să faci? Așa spun și eu de azi n-am primit. Nici tu? Nici. Și nu se și că eu mi au fost. Și n-au voi? Ba, da, da. Nu-i totul una, mă. e bine, asta a înțeleg, dar oricum. Dar ieri, ieri ce te-a scris? Păi nu ți-am spus asta? Dacă ai să mai spui niciodată ce strică? conduc bine bine. Ca facerea pe care au început-o merge strașnică. Că-ți fericiți, că se iubesc. Atâta tot? Atâta. Da-ți ieri ce te-a scris. Da, cam tot așa. Mă rog, și tot Ia să văd și eu scrisul Și Ce să văd? Nu s-a spus? E bă, dar oricum, alta-i vorbă, alte, alte scrisuri, Știi, când citești, parcă te simți mai aproape de ei. asta e drept. Mă, e ia... că asta e cea de la Brăila dinainte. asta și eu? Așa, asta e mai mult de la Galață. asta, asta cu Galați. asta de la Constanța e. În stradă tată, e că... Ca... Se plimbă, vine, au parale. Chiar? Nu să le ajungă, că prea multe nu cred să aibă pentru asemenea primără. E, asta zic și eu. E că uite, asta de la București. Da. Și uite, domnule, tot la mașină scris. La mașină. Domnule, ceau și copiii ăștia cu scrisul la mașină? Așa Da, modern, civilizație, dar parcă civilizații pentru așa o scrisoare la prezis. Și scrie la mașină? Da. Uh -huh. Și că te-nătăjește? Ei, de ce, de ce? Uite, de ce? Până acum mie mi-a fost rușine să-ți arăt. Uite, acum am să tot tot la mașină. E bine știu ce. Cum și mă, vreau să mă, cum și tu nu vezi că sunt toți scrisorile acele. Tu știi ce fac dumnealor? Iau două foi, trag două exemplare, le sceles pe amândouă și pun la două plicuri. Așa o economie și la dragoste. prea modern, prea-i civilizație. E, dă e, dă scrisori, uite. ia câte. A mea primul exemplar așa ta în două. Nu să faci, nu o să faci, a prima. e primă, dă să mă Asta e mea și asta e, ta lasă spui, Ce vorbești prostii, mai? Tu știi că niciune nu-i prima? Tu știi că noi avem așa niște copii moderni, că primul exemplar îl pun la dosar. Sau trimit lui cadăr? Da, da, Să știi că și lui îi trimit, așa și trebuie să fie, nu ești el părinte? Da, azi. ai dreptate mei, ai dreptate. Și oricum, ei n-au de ce să fie supărați pe turc, să cadă cade măi, și lui, nu e așa? Hai, mă rog, dacă zici păi tu, drept. tu știi că azi n-a mai venit niciun client împreună. Și vorbești da? și la mine de -alaltă. Și la cadăr, dacă torni un kilogram de un dilem deschis fabrică de sardele. Așa. Și nu știu ce dracu' găsesc toți clienții ăștia de se mi acolo și la mine așa un aer curat și plăcut și uite că nu și de de Și ei și dacă am să mă dau cu capul de pe rest, tu crezi că o să iasă bani? Nu, eu cred că o să iasă sângi și nici client da. nu fac. Am să mă aleg cel mult cu o dozină de cucui. Mă rog să-i fie de bine lui cadă, cu prăvălia lui cu tot, dacă așa o prietenie a avut pentru noi. Mm -hmm. Așa o facere, așa o cinsti, să o poartă el sănătos. Deocamdată văd că își plătești el dator. Eu, Îi mână. De unde știi? L-am ajut când a venit? Păi cum era să nu-l văd dacă a venit la mine? La tine când? Cum când? Acum dau o zile. Ce te faci că nu știi? Păi nu, mm -hmm. eu spuneam că a fost la minim. Așa? Și la tine au avut datorii? Ei, bravo. <coughs> Bine că au avut credit. <coughs> eh, parcă tu nu i-ai fi dat acum. Cum să nu-i dau dacă i-am dat? Mult. Eh, ce să mai vorbim? Acum că mi-a plătit tot, merge sănătos, Da, și ții, ți ți-a plătit tot, da. Mult? Da. Asta-l-mi plăta, domnule. Mă, tache-mă, drept. Tu nu cumva iei dat banii în ziua când au plecat copiii? <sus> da, dacă asta i-a dat și de vorba. Acum l-ai să mă faci pe mine vinova că au fost și copiii. Nu, zău că nu, dar vreau să știu. Mai nu-ți în -mi minte, măi. Ia, ce crede-mă? Măi, taie, mă, așa o vorbă care miroază la minciună Că strici cu ea un depozit întreg de parfum Nu omul omule, așa Măi, mă cunosc Dar mai pentru că te cunosc, eu știu că tu nu poți să minți Adică tu crezi că cadărul a deschis prăbăliei cu banii de la mine? Nu da, de ce să cred? Eu nu cred nimic Ce pot să cred ceva? Mai rog, dar dacă ai să-mi spui, tu poate că tot am să cred Da, chiar dacă ar fi făcut-o cu banii mei, să zicem nu înseamnă că au fost cu voi. Măi, dar poți să fie așa de prost, măi. Să-l ajuți să ați deschidu prăvălie ca să te aducă pe tine în stare de faliment. Dar nu e vorba de asta. Atunci cu... de ce? Ei bine, mai uite, am să rup eu sacul ăsta odată. Mă întreb de ce? Uite că am să spun de ce. că și eu i-am dat 20.000 de lei. Când i-ai dat -o? Ei, ai văzut? Acum tu mă întrebi mine. Aici este o combinație care stă mintea în loc, pricep. Nu mai pricep nimic. Păi, dacă nu pricep eu, cum ai să pricep tu? Vă să zic, tu i-ai dat banii în ziua când au văzit copii. Nu știu, mă. Bine, nu stia, atunci știu eu, fiindcă tot în ziua aceea i-am dat și eu. Și tu? Da. Și de ce i-ai dat? Pentru că mi a cerut. De atunci de ce eu mai cerut de la mine? Hai, eu... te mai. cum te-ai dat i ca un prost, mai? Si proste, și prost, ai fost, da. și prost, ai să rămâi. Dar ce e mai teribil este că și eu am fost un prost. Deci, mă. Băi, ne-a tras turcul pe pisfară pe amândoi, halal nou. Ui, cum nu? Cum ne-a tras pisfară? Acum, mai să spui că nu el te-a făcut pe tine ca să lași copiii să fugă, că pe mine tot el m-a făcut să-i Și tu! A bine, vezi, felicitările mele mai tachimii. Păi, da, atunci tu nu ești supărat. Hai doi, doi, le De ce să fiu eu supărat dacă i-am lăsat? Eu înțeleg să fii supărat tu, care nu voiai să-i las. Eu nu voiam să-i las. Hai, hai, deci, rog, nu te mai faci că mi-a spus că tot. Dar mie mi-a spus că că tu nu vrem. Că nu vreau eu. Ia asta-i bună, dar ce aveam eu să nu vreau? mai tu începe acum să vezi combinații. Ei, ce, Dracului, dar atunci de ce o mai celălbași de la tine? Cum mai dici? cum dici? A dat el pentru băiet că eu dă pentru fată? Da, pentru fată am dat și eu. Că nu era să dai tu, ai I-am dat lucră Pentru asta mi a cerut împrumut. Stai, stai, stai, putin că eu am amețit. Asta nu mai este combinația, asta e ca un vis rău. Mă rog, de ce-o dat el pentru fată? Ei, de ce? Cum da, eu înțeleg să dea pentru băiet? Dar de ce? Ei, ce mai întreb, ce nu era de datoria lui? Cum de datoria lui? Datoria lui era să dea pentru fată. Pentru fată? Și Ia stai, stai, stai, că eu am amersit de binele. Dar de ce era datoria lui când era datoria mea? Da, știu că îmi place, mai parcă cu aflintei aici. la stai? Stai, stai, stai. Uleacă stai că mă trici toate înădușile. Da, voi pe mine. Dar pe tine ce dici ce te dau că tu știai, ai, tu știai mai ce știai, mai ce știai, ce cițib mine așa, bă, cițib, ci n-am vorbit. Când am vorbit? I- după ce au plecat copii, N-am vrut eu să-ți spun, știiumeai spus că știi? Ei, păi dacă știam. Da, da, eu nu știam nimic. Dar mie nu mi-ai spus că știi ai? Ce știam, mă, dobitoacu? Știi că eu șteam Ionel. Cum zii Ionel? Bă, ce la mersiști bionel aici? Nu era vorba de Ana. Nu, domnule, nu să vă duceam vin din ziua aceea. Noi vorbeam de Ionel, nu? Dar tu ești nebun, mă că am vorbit de Ana. Mă. De ce am vorbit de Ana. Ce are a face și cu Ana mea? Da, ce are a face și cu Ionel al meu? Nimăn ești deci nebun și eu nu mai vorbesc cu tine. Mă fac că e tu și am terminat. Dom'le, eu nu mai înțeleg nimic. Nicio. Dacă Ionel este băiatul lui. Și ce și ce-i cu băiatul lui. de mi au spus Cadăr. Nu e adevărat, că a spus de Ana, mă nu de Ionel. Cum de? -a? ce ești nebun? Ana, cum de ce-o spus de Ana? că fata lui e. Fata lui? Ana? Asta nu mai este combinații, asta este chiar nenorocirii cu. Eu o lomor. Dar ce crezi că eu nu lomor? omor? Eu -omor. Leg de șine de la tren, în cazul să-mi folosească și mie trenul la ceva. Orice ar fi, da trebuie. Nu-l chema că mie mi frică. Și mi-e frică, dar nu vreau să ajung la tren. vine nu cu așa și mai vreme mai! Soldat pe față, tot știm tot, mă. Tot mașina am îngrozit, n-ai fost prieten în cadrul, n-ai fost un cadru. tot ne-ai luat, tot, tot. cader noi nevinovat, e. ce-i vinovat? Noi? Și pentru ce, mă rog? Că te-am primit în casă, că nu i-am pe drum, zecră de fame? Da, asta ce a fost răsplata, să ne inevite. E Și copii! Spune! Hai, spune! Nu, adevărat! nu, este mai nu, Cum dar... nu e adevărat, dar mi-ai spus mie că băiatul lui este băiatul că tău? Mi spus că ea, fata lui e fata Nu, ce, ce ai făcut asta? Ce interes aveai, ta ca să pleci copiii, așa de vreme? Că trebuie să fi avut un interes aici. pune și toată Ce vrei să facem o nebunie aici? Hai să facem moarte de mama mea! Turcul plătește, măi! Cine plătește? Turcul, asta a fost o dată. Ai fost grăbit, mi Ai sucit mințile, să-i lăsăm să plece mai repede, cine ei. legat la ochi, că nu o să superi nimeni pe noi. Așa, asa! Și la o săptămână după asta i-ai adus un vagon de marfă de la Galați și ai tras toată clientela la tine. La noi nu mai calcă niciun om în prăvălie. Și la tine a trebuit să angajezi doi vânzatori. Ce și vine, și vin, Se vine, ce vine. Mai de zi înainte, vende, până se vin ai să ne și pe noi. Mai a dus adus în pragul falimentului, e... măturului, și le spui acum, nu mai zic cât e adevărat și ce nu. Adevărat vre un singur lucru este. Turco mama, mai dă-mi! Trecem termen! Uite ce frumos! Uite! Papa! Papa! Papa! Papa! Papa! tren, Papa! Papa! Papa! Ii, ii... Papa! Papa! Papa! Papa! Papa! Papa! Papa! Papa! Papa! Papa! Papa! Papa! Papa! Papa! Papa! Papa! Papa! Papa! am dar ce credeți că nu o să ne mai întoarcem? Vai, vai, vai! Dar de ce v-ați întors, măi, cum? cum? Că să-l scăpăm pe moșca de... Cum pe el să-l scăpați? Pe noi să ne scăpăm. Da, ce? Dar ce, papa, merge așa de rău? Bă, nu, merge teribil de bine. Așa de bine că toată ziua stăm la tren. Să fie Dracul de tren, că a ajuns un personaj așa de important în familie, că imediat ce ai o suferare, îndată vrei să duci la el. Ziceți voi mersi lui cadâr de așa un faliment ce o să-mi dăm noi Te acum. Lasă, nu nimic, noi lasă Merge bine? Hei, dar oricât de bine a merge, credeți că o să câștigați voi, Ce pierdem noi. Da, da. asta e sigur. Ce mai vorbiți degeaba? n să câștigați voi, cât câștigă cadăr. Moșcadăr, zăracu, moșcadăr. așa-i cum spun eu, nu câștigă nimic, noi câștigăm. Cum câștigați voi? Ce semnează să o vorbă? Tachii, tu înțelegi ceva, Tachi, Nu eu. înțeleg nimic. Ce, ce Și de ce râdiți, mă rog, ce să așa o râs? Nu bă, bă, bă iubesc, că prost mai ai Mersi, mersi că îmi spui așa o vorbă mare, știi? Dar pentru asta nu era nevoie să vii de la București. Apoi nici nu vii de la București. Ei, acum pot să zic că chiar să cunoaști, dar atunci n avei decât să stai aici. Păi aici am stat. și asta, mă? Cum aici? De-unți veniți, voi mai? De-arături, de la Moșcădăr. și gluma asta? ce spune, spui așa o prostie? Zău, de la moșcă? Dar ce credeam, că avem să cheltim noi bani pe drumuri? Ei, asta mă, de Hei, ia uite, la bine mai rău. Eu, nu știu, sunt treaz, ori m-o călcat trenul și sunt leșinat. Ce vorbiți voi acolo, băi, Foarte potin, simplu, mai... papa, dragule. Am stat încetate la Moșcadări tot timpul. Aici, aici, înăuntru. Tot. Tocmai moșcădări care n-a primit pe nimeni dintre zidurile ogrezii lui, ne-a primit pe noi. Am râs noi de pușcării lui lucrătorilor, dar tot o folosă la ședință. Ne plimbam în fiecare noapte când nu era țipenii de om pe strad. Și dacă ai ști ce frumos era, și ce bună pare până și mahalaua asta noasă. Și ce îndoișător e să stai pentru neric noaptea târziu lângă un geam și să asculți un papa bătrân și trist care score. Și de aici. ce ai stat aici? Cum de ce? Trebuie să vedem și noi cum merg lucrurile pe aici după plecarea noastră. Ei, ce zici tu, tachii, de toate astea? Mai întâi, trebuie să-i cereți iertare lui Moșca de Venici, da, ați da, da, da, da. făcut adineau. No, Nu, nu, nu, că hai, tot va Nu, no, dar nu suntem no, copiii. Dar nu, ce v-a dat bani. Mi-a dat nouă cum prumut de la voi. Hai, cereți iertare. Hai, hai, hai, na, atunci, cum a putut el să spui niște vorbe așa de grele despre nevestile noastre? Mai anche, mai, cine mama este de drag la copii, de la ea suferă tot. Și foame, și durere, și vorba prost de la om. Mai Capsoman, măi, tu nu mulțumit, Ana, fericit este nu are dreptate, papa! Are dreptate, ce reiertate! Hai, nici nu mă gândesc! Că nu te mai văd în fața ochilor! Auzi și iartă mama. mă! mă. Ia ta din din gurca, acuși și eu e. Iată-i poftesc să nu glămești, Ca asta e fata mea! Ana! Ana. Ana, a mea! Ia stai puțin, dar ce cu tine? Tu te-ai îngrășat puțin? Măi, copii, mă! Ei, nu se fate! Așa un zi bun am eu azi! Nu se fate! Adevărat! Vetița mea, dragă, ce să-ți spun? rog să nu râzi nimic, mine că ca un prost! Da, ce pot să fac? Bravo, Ionel, bravo, mai, felicitări mele Papă dragă, papă, te-ador Ei, asta e ca mult pentru moșna, ca mini. <laughs> Dar ce faceți voi din copil? Un om, papa Ați ascultat Tache, Ianche și Cadâr de Victor Ion Popa. Adaptare radiofonică de Mihai Zira. Distribuția a fost următoarea. Tache, Ștefan Ciupotărașu. Ianche, Jules Kazaban. Cadr, Ion Manta. Ilie, Carol Cron. Ionel, Octavian Cotescu. Ana, Anca Verești. Baba Safta, Virginia Stoicescu. Regia de studio Constantin Botez. Regia tehnică Ion Mihăilescu. Regia artistică Neal Toscanii. Înregistrare din anul 1960.